Таким, як сміянне місце в лавах радянських студентів, і дрібненько потупцяв на своє місце. А я вискочив над заляканими і переляканими з усіма своїми орденами, з своїми пораненнями, не своєю гордістю і розпукою в душі, нікчемні ні слова не дотикалися мого слуху, людська зрадливість не могла осквернити моєї душі, ницість не дивувала, а тільки викликала скорботу. Ви, студент Сміян, прошурдів крізь тисячі запон війни, вбивств, унищень і жахів голос Климушняка. Чому ви мовчите? Відповідайте. Я стояв мовчки. Що ви можете сказати? Вже зривався на крик Климушняк. А що сказати? Здивувався я. Оскільки мені відомо, студент Сирота ще не вожть, щоб ми повторювали кожне його слово. Коли ж говорити про самого студента-сироту, то я не знаю, коли і як загинули батьки-сироти, але шкодую, що вони встигли пустити на світ таке ніщо. Тут не втерпів наш секретар-парткому Іван Панасович, і з такими знайомими мені інтонаціями голосу його старшого брата зауважив. «Не треба звинувачень, товариш Сміян. «Та я й не звинувачу Івана Панасовича», – відгукнувся я. Що ж до сироти, то співчуваю його сирідствою бодству. До речі, моя дружина Оксана готує сьогодні гречані галушки, які так любить студент сирота. Я ж запрошую його до нашої скромної оселі. Гречані галушки після тяжкої артилерії політичних катувань були такі несподівані, що навіть вмерли заложив, жив, заворушився, пішов хвилями, президія опинилася в мертвій зоні, розгубився сам Климушняк. Зате з перших рядів, мов чортик з пляшки, вистрибнув сорота і, адресуючись до президії, до залу, до всіх взагалі і до кожного закрема, прошамкотів. «До вашого відома, товаришу Сміян, я за гречані галушки не продаюся». А за що ж ти продаєшся, жалюгідна твоя душу? спокійно поспитав я, і зал після цих моїх слів ожив остаточно, зітхнув і загримів такими страшними оплесками, що їхні хвилі могли б змити не тільки миршаву сироту, але й бутонно-сірих клевушняків всю ту мільйонну тонну навалу на беззахисні наші долі. Могли б змити, та не змили. «Бо і для найбурхливіших оплесків потрібна мовчазна сила, що підпирає їх, мовби, і не присутньо, але не Ніщо мені не помогло. Ні моє фронтове минуле, ні мої нагороди, ні батькова смерть у далекому 35-му, ні материне мученечество на колгоспному полі, ні доля невинного маленького братика. Камінь кинутий, і він повинен впасти». Я ще ходив на лекції, ще всі довкола вдавали, ніби нічого не сталося, хоч кожен ховав очі при зустрічі, і ніхто не згадував професора Черкаса, ніби той і не існував ніколи на світі. Працівники кафедри ґрунтознавства порозбігалися, мов, руді миші. На дверях професорського кабінету висів замок, оце вже воїстину, Сарданапал і Валтасар. Може, пустимо димом усі наші знання про землю?» а за ними і найродючіші українські ґрунти. Я добре знав той будинок, де жили викладачі нашого інституту. Він стояв на проспекті за дитячою поліклінікою, трохи вище тої пивної набарикадні, де я колись виручав сироту і де він уперше мене продав. Будинок був довоєнний, міцно збудований. Під час окупації тут отаборилися фашистські бонзи, тому він оцілів. У помешканнях збереглися не тільки меблі, а навіть тонкі гардини на вікнах і екзотичні рослини на підвіконнях. У професора Жиркаса мені довелося вже бувати. Він звав своє житло Трипільською стоянкою. Дві колись просторі, а тепер звужені до краю нагромадженнями книжок і рукописів кімнати, нагадували викупані в київських кручах печерки древніх схимників, на підвіконях замість екзотичних рослин, так збитих з грубих дощок і ящиках, зеленіло дерновиння тисячолітніх диких трав. У гранчастому склі антикварної горіхової гірки вигравали райдугами не кришталеві келихи, а скромні кубики українських ґрунтів, принесених сюди від Дніпра, Задінця і Десни, від Дністра і Бугу, з Велетенських степів, з наймогутніших на світі чорноземів. <з> землі зеленої, буйної, може, так само, як таємнича тропічна земля. У цьому химерному світі мудрих книжок, загадкових рослин і геніальних ґрунтів, які дають початок усьому на світі, професор Черкас жив одноосібно.